Українські етнографи різно пояснюють цей звичай вести таким способом молоду чи обох молодих. Коли порівняти цей звичай з тими звичаями, що ми їх знаходимо у Болгар, то можна спинитись на одному цілком раціональному поясненні, що вражаюче впадає на очі. У Болгар прив'язують кінці двох хусток до пальців обох рук молодої. А другій кінці тримають особи, що ведуть молоду. Так ніби вони її тягнуть. У Великоросії в Архангельській губернії перед від'їздом молодої до церкви батько її бере її за хустку, веде так до жениха та віддає йому. Таким самим способом поводяться й після шлюбного обіду, коли віддають молодому молоду. Пров'язують кінець рушника їй до руки та передають її таким способом чоловікові. Явна річ, що це не що інше, як просто наподоблення цину умикання чи продажу, яке було додане до якоїсь ще стародавнішої церемонії, де хустка грала роль міфологічного символу. Після танців сідають всі до столу, в тому самому порядку. Обмінюються дарунками, співають пісень. Після того, призначивши остаточно день самого весілля та умовившись спеціально щодо кількості та якості дарунків і до різних подробиць економічного боку, всі розходяться. Жених зостається спати з молодою. І на цей раз сама мати дівчини, його майбутня тежка, стелить їм постіль, визнаючи тим самим право жениха з цього часу зоставатися з її дочкою. Розділ 4. Гільце – Священне дерево. Його приготування – співи, приготування вінків – Запросини на весілля. Покладання вінка на жениха. Напередодні весілля в хаті молодої роблять гільце. Вільце. Ільце. Це, звичайно, буває рано в п'ятницю. Гільцем звуть маленьке деревце або велику зелену гілку. Зимою беруть для цього шишконосні дерева. Зрубав це у лісі сам молодий зі своїм дружком у благословенний час до полудня. У гоцулів це верховіття сосни з трьома колами гіллячок. Завше у парному числі. Гільце утикають у хліб і оздоблюють його гусячим пір'ям, маленькими пучечками ріжних квіток, вівсом калиною, рутою тощо позолоченими горіхами, яблуками, символ родючості, кольоровими стрічками та запаленими свічками. Ставлять його на стіл, у кутку навпроти образів. А в більшості місцевостей гільце годиться лишати в хаті на ціле весіль. В Галицині його носять перед молодими під час усіх церемоній. До приготування священного дерева, що, очевидно, належить до дуже давнього релігійного культу, підходять з певною урочистістю, яка супроводить кожний акт шлюбного обряду. Дівочий хор просить спочатку Господа Бога та його святих, далі батька, матір та всіх присутніх на весіллі, Благословити, приготовляти гільце. Батьки молодої перші починаються, навішуючи оздоби на вершку дерева. Інші чіпляють далі, згори до низу, дотримуючи щодо черги щаблів, порядку відповідно до споріднення та віку кожного. А в піснях дівочий хор вимагає від старостів, щоб вони... Подались до лісу, зрубали там велику сосну, принесли її до хати та поставили її на столі, а застеленому скатіркою